סוף שבוע בחיפה בסוף השבוע היינו בחיפה אצל החברים שלנו, רן ורנית. בשבת היינו בגן הבהיים על הקרמל. יש שם נוף מקסים. רואים משם את חיפה ואת הים. היינו גם בנמל. היו שם הרבה אוניות גדולות מכל העולם. בערב היינו במסעדה טובה. היה סוף שבוע נהדר.